Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина друга. Заколот. Розділ 34. Проклятий туман. Як тут не згадати наші славні рідні тумани? Я ніколи не бачив такого, як цей. Напевно, це через теплу й холодну течію, в яку ми потрапили. Напрочу, добре розноситься звук. «Адже зазвичай густий туман усе приглушує!» «А де Еріксон?» – раптом запитав Маніго. Знайти канадця не вдалося. Коли стемніло, юний Мартіал запалив перший ліхтар і відразу ж прийшов у незвичайне хвилювання. «Ідіть сюди, подивіться!» – закричав він. Чоловіки, жінки, що збіглися, діти, застали його в спогляданні чудового видовища. Скромний вогник відбився в тумані цілою ілюмінацією – Світло від нього потрапляло в тисячі крижаних кристаликів, від яких спалахували нові незліченні вогники – зелені, зелено-жовті, жовті, червоні, рожеві, блакитні. Коли загорілася решта ліхтарів і від кожного побігла своя багатобарвна фантасмагорія, усі розкривши роти від захоплення та жаху, захоплено питали одне одного – де ми? Анжеліці ніяк не вдалося заснути, і вона кілька разів піднімалася на палубу. Після довгих днів плавання було дивно відчувати, що корабель стоїть на якорі, а десь поблизу прибій накочується на гальку. Вона згадала відчуття невідворотності бою, як у Бокажі під час її бунту, атмосферу на борту Королівської галери та серед мальтійських лицарів за кілька годин до нападу ворогів. По суті, є жінка-воїн. Жофрей не знає цього, він нічого не знає про мене, про те, якою я стала. Вона дивилася на оточенні райдужними ореолами силуети, закутаних у темні плащі змерзлих людей, зачарованих видовищем цієї дивної ночі, зибкий туман часом покривав їхні плечі інеєм, який іскрився. Чому я тут? питала вона себе, вони ж мені не милі, вірніше, більше не милі. Я зненавиділа берна, який був моїм найкращим другом. Я пробачила б йому дуже багато. Але те, що він хотів убити Жофрея, цього я не пробачу ніколи. І все-таки я тут. Я вчинила правильно. Тут діти. Оноріна. Я не могла їх кинути. Жофрей – сильна людина. Він пізнав у житті все, що доступне чоловікові. Він крутий. У нього немає слабкостей, навіть такої, як любов до мене. Їй так бракувало його присутності. Далеко від нього вона почувала себе, як на засланні. Тієї ночі він був такий рідний, такий ніжний. Що це було, міраж чи дійсність? Тепер вона не знала. Анжеліка знову вийшла на палубу, коли стало світати. Раптом хтось торкнувся її плеча. Обернувшись, вона побачила тих двох матросів, які разом із Ніколя Перо супроводжували її в Ларошель. Невже й вони перейшли до бунтівників? Але це побоювання одразу відпало. Один із них, без сумніву мальтієць, Зашепотів на середземноморській говірці сабір, яку вона розуміла досить добре. Господар прислав нас, щоб захистити тебе та дитину. А чому мене треба боронити? Стій смирно. У цей момент її міцно схопили за зап'ястям. Пролунав глухий стукіт. Біля найближчого люка звалився додолу вартовий ларошельців. І тут Анжеліка побачила якусь величезну незвичайну істоту, схожу одразу на людину, на тварину і на птаха. У неясному світлі коливався його плюмаш із червоного пір'я. На плечі звисало безліч котячих хвостів. Злетіла рука, що відливала міддю, і новий удар звалив другого вартового. Анжеліка не чула, як з'явилася ця істота, швидка як привид. І ось уже звідусіль, перелазячи через поручні, по палубі ковзали інші такі ж мовчазні привиди – Їхня вогняне пір'я, накидки з блакитного і рудого хутра, що крилами майоріли за спиною, підняті вгору руки, надавали їм подібності з грізними архангелами. Як у кошмарному сні Анжеліка ледь не крикнула, але її випередили люди Рескатора. «Не кричи! Це наші індіанці! Ми друзі!» Один із них в акробатичному стрибку моментально опинився перед нею. Індіанець розмахував широкою короткою шаблею – прикрашеною червоним пір'ям. А іншій руці тримав щось схоже на примітивний кастет – затискач із залізною кулею. Просто перед собою Анжеліка побачила його загадкове обличчя, наче виліплене з червоної глини і розфарбована синіми смугами. Матроси зупинили його і щось швидко пояснили, показавши на Анжеліку та двері середньої палуби, яку вони охороняли. Індіанець жестом дав знати, що все зрозумів, і повернувся до тих, хто бився. Почулися нові крики та постріли, потім протяжне виття і якийсь дивний гам, як на нічній гулянці в портовій таверні. Зі сміхом і шумом, голосно перегукуючись між собою, через поручні перелазили бородачі в хутряних шапках, як у Ніколя Перо. Увагу Анжеліки привернули двоє чоловіків дворянської зовнішності шпаги на боці, європейські камзоли і гордо заломлені великі капелюхи трохи застарілого фасону. Упевненим кроком вони пройшли повз неї у бік корми. На палубі панувало гарячкове збудження. Для всіх цих людей густий туман, до якого вони, мабуть, звикли, не був на заваді. Через кілька хвилин Анжеліка зрозуміла – результат заколоту вирішено наперед. Фортуна відвернулася від протестантів. Їхня тендітна перевага впала. На головну палубу доставили Маніго, Берна та їхніх спільників із зав'язаними за спиною руками. Їхні неголені обличчя були бліді, як крейда, одяг розірваний. Несподівана атака індіанців для початку каменів, що закидали їх градом, застала бунтівників зненацька і настільки деморалізувала, що фактично вони не стигли чинити опір. Страждальні особи багатьох із них свідчили про отримані рани. Анжеліка не відчувала до них жалю. Більше того, ці люди стали їй неприємні, хоча вона нітрохи трохи не хотіла, щоб перемога Рескатора спричинила кровопролиття. У глибині душі Анжеліка завжди вірила, що її чоловік рано чи пізно візьме гору над досить рішучими, хоробрими та хитрими, але надто недосвідченими противниками. Жофрей де Пейрак лише вдавав, що він змирився з поразкою. Насправді він вирішив почекати. Він чудово знав море і узбережжя у місці, куди сам привів Голдсборо, тому міг легко дурити їх. Сховавшись у трюмі, Рескатор стежив за божевільним дрейфом корабля по флоридській течії і в потрібний момент послав на гору Еріксона і Ніколя Перо, які прикинулися, що не знають, де намічена висадка, а самі привели корабель у пастку просто до притулку піратів. На суші матроси, що попливли на шлюпі, зустрілися зі своїми старими товаришами та заручилися підтримкою індіанців із дружніх племен. Опинившись у полоні небаченого туману, протестанти були тепер у їхній владі. Запалені на Голдсборо ліхтарі вивели до нього індіанські пироги із озброєними мисливцями, матросами, корсарами дворянського походження та людьми Рескатора але ось із туману вийшов із насупленим обличчям їхній ватажок. Він здавався гігантом, навіть поруч із зрослими індіанцями, які з котячою грацією згиналися перед ним у поклоні. Раціозність їхніх рухів підкреслювалася куртками з розкішного хутра та смугастими котячими хвостами, що спадали з гладко поголених голів на плечі воїнів. Рискатор заговорив з ними їхньою рідною, дуже мелодійною мовою – було видно з усього, що і тут, у країні, що знаходиться на краю землі, він почувається як удома. Навіть не глянувши на Анжеліку, він став навпроти бранців. Він довго дивився на них, потім зітхнув. «Ваша авантюра закінчена, панове Гугеноти», – сказав він. «Шкода, що ви не змогли виявити свою доблесть у справах для вас більш корисних. Ви порахували ворогами не тих, кого слідувало, і навіть не намагалися розпізнати справжніх друзів. «Люди, подібні до вас, часто роблять такі помилки, за які доводиться дорого розплачуватися». «І що ви збираєтеся з нами зробити?» – спитав Маніго. «Те саме, що ви самі зробили б зі мною у разі вашої перемоги. Ви якось процитували слова зі святого письма. У свою чергу я пропоную вам подумати над наступною біблійною заповіддю – око за око, зуб за зуб». «Пані Анжеліко, ви не знаєте, що він збирається з нами робити?» Анжеліка здригнулася і підвела очі на Абігель. У блідому ранковому світлі обличчя дівчини здавалося змученим. Ніколи раніше вона не виглядала так неохайно. Її охопила така тривога, що було не до кокетства. Вона прийшла в робочому фартусі, замасленому після безсонних ночей, коли вона чистила та заряджала мушкети протестантів. Без свого білого чепця на голові, з ляним волоссям, яке падало на плечі – вона була схожа на розгублене дівчисько, так що Анжеліка навіть не відразу її впізнала. Сумні очі Абігель тим більше здивували Анжеліку, що донці пастора Бокера можна було не побоюватися ні за батька, ні за кузена, поведінка яких під час заколоту була дуже стримана. Серед тих, чия доля залишалася незрозумілою, вона не мала ні чоловіка, ні сина. Найбільша небезпека загрожувала ватажкам заколоту – Маніго, Берну, Мерсело – Легалю та трьом матросам, які завербувалися в екіпаж Голзборо, щоб шпигувати. Їх ніхто не бачив. Втомлені й пригнічені з опущеними головами, вони ледь торкнулися незвичайних плодів, овочів та прісної води, щедро виділених на їхню долю. Решті бунтівників дозволили повернутися до дружин та дітей. «Я вже починаю запитувати себе, чи не виявилися ми просто дурнями?» – сказав доктор Даррі, Присівши на солом'яний валик. Перш ніж слухати Маніго і Берна, нам слід було переговорити з цим піратом, який погодився взяти нас із собою, коли ми опинилися у важкому становищі. Адвокат Карер бурчав з іншого приводу. Вічний невдаха. Яких мало. Він боляче забив руку об свій власний мушкет і тепер перебував в вогідному настрої. По суті, яка нам була різниця, куди плевти? На острови чи в інше місце? Але Маніго боявся втратити свої гроші, а Берн дбав про прихильність якоїсь особи, яка закружляла йому голову і розбурхала почуття. Похмуро глянувши на Анжеліку, він пробурмотів крізь свої гострі як утхорга зуби. Ми самі дозволили цим двом божевільним крутити нами на свій розсуд, вляпатися в таку історію з одинадцятьма дітьми. Протестанти зневірилися, і навіть діти, налякані недавніми подіями – та знайомством із червоношкірими поводились дуже смирно, не зводячи очей зі стурбованих сумних осіб своїх батьків. Легке похитування корабля на якорі, повна тиша в білім тумані, який продовжував тримати Голдзбору у своєму полоні, нещодавні випробування штормом і заколотом створювали відчуття якогось напівсну. Усю ніч обігаль переслідували кошмарні видіння, нагнітало почуття страху, яке й розбудило її. Схопившись із серцем, яке прискорено билося, вона відразу ж побігла до Анжеліки. Анжеліка практично не змикала очей. Від думок про Жофрея до Пейрака її все частіше відволікали думки про бранців. Вона усвідомлювала свою відповідальність за їхню долю. Занурена у важкі роздуми, вона перестала реагувати на ворожість ларошельців. Нехай вони більше не є її опорою все одно вона залишиться з ними, щоб захистити їх. Нахилившись до блідого обличчя Лор'є, вона щільніше закутала дитину і спробувала заспокоїти. Але ні він, ні Северина, ні Мартіал не відповідали її увазі. Діти страждали найбільше від нерозв'язних конфліктів дорослих. «Коли я рятувала їх від королівських катівень, чи могла я думати, що тут, на краю світу, вони можуть осиротіти подвійно? Ні, це неможливо». Поява Бігель надала її побоюванням більшої визначеності. Анжеліка встала і обережно розправила сукню. Криза наближалася. Потрібно зустріти його у повній готовності, щоб подолати настрій безнадійності. Позаду Абігель стояли інші жінки – дружини Бриажа, Легаля, простих матросів. Всі вони були дуже стривожені, але дещо боялися в присутності таких знатних ларошельських дам, як пані Марсело та Манігої з дочками, які з найрішучішим виглядом оточили Анжеліку. Ніхто поки що нічого не сказав, але в напруженому погляді кожної з них стояло те саме питання, яке запитувала Абігель. Як він вчинить з ними? Чому ви так переживаєте? Тихо спитала Анжеліка Абігель, чия поведінка зацікавила її. Слава Богу, ваш батько та кузен виявили обачність і не підтримали засуджені ними дії. І з ними не станеться нічого поганого. А Габріель Берн? Несамовитим голосом вигукнула дівчина. «Пані Анжеліко, невже вас не хвилює його доля? Невже ви забули, що він дав вам притулок у своєму домі, що тільки через вас?» Її очі дивилися на Анжеліку майже з ненавистю. Риси тихої лагідності раптом зникли з обличчя дівчини. І тут Анжеліка зрозуміла. «Абігель, так ви покохали його?» Схвильована дівчина сховала обличчя у долонях. «Так, я його люблю. Уже стільки років». Я не хочу, щоб він загинув. Краще розлука, ніж це». «Яка я дурна», – подумала Анжеліка. «Вона ж була мені подругою, а я й не помічала, що у неї на серці». От Жофрей зрозумів усе з першого вечора, коли побачив Абігель на Голдсборо. Він прочитав у її очах, що вона закохана у метра Берна. Абігель підняла залите сльозами обличчя. Жахливе перечуття взяло гору над властивою їй скромністю. Пані Анжеліко, благаю вас, заступіться, щоб пощадили його. О, Господи, я не переживу. Ви чуєте ці кроки, ці удари молотка на горі? Я впевнена, вони готують шибеницю для нього. Ох, я накладу на себе руки, якщо він помре. І тут обидві мимоволі згадали, як у такий самий перецвітанковий час вони з жахом побачили тіло Мавра Абдули, яке гойдалося на реї. Того ранку вони переконалися у тому, що господар Голдсборо вміє вершити суд швидко і незворотно. «Усе це плоди вашої фантазії, Абігель», – сказала нарешті Анжеліка, покликавши на допомогу все своє самовладання. «Не може бути й мови про те, щоб його повісили. Згадайте, фокщогла зламалася під час бурі». «Так, але на Голдсборо залишалося багато щохтарей для наших чоловіків», – шалено вигукнула пані Маніго. Це ви, зневажена, захопили нас із собою і продали своєму коханцю та спільнику на нашу смерть. Я ніколи не довіряла вам. Спалаючим обличчям вона зробила крок уперед. І вже занесла руку, але владний погляд Анжеліки змусив її зупинитися. З того часу, як Анжеліка з'явилася перед протестантами у новій сукні із з волоссям, яке спадало на плечі, до їхньої образи домішувалася відома частка поваги. Шляхетність її жестів та мови впадала у вічі. Поспішаючи, вона раптом схилилася перед знатною дамою. Пані Мерсело схопила її за руку та відвела трохи назад. «Заспокойтесь, моя рідна», – сказала вона, відводячи її назад. «Не забувайте, що вона ще може щось зробити, щоб визволити нас, адже ми наробили стільки дурниць, повірте мені». В очах Анжеліки виникла жорсткість. «Це правда», – різко сказала вона за яким правом ви завжди намагаєтеся звалити на інших провину за свої помилки. Адже ви відчували, пані Маніго, що Рескатор заслуговує на довіру, але ви не змогли отримати ваших чоловіків від безрозсудних дій в ім'я цілей та інтересів, не більш пристойних, ніж ті, якими керуються пірати, які так зневажаються. Так, це правда, я була поряд із капітаном, коли вони захопили його». Вони загрожували йому смертю, вони вбили у нього на очах кількох його товаришів. Який чоловік може забути такі образи? Тим паче він. Ви це знаєте, і тому такі налякані. Анжеліка тремтіла від обурення. Дивлячись на неї та слухаючи її слова, жінки гостро відчули всю глибину трагедії. Тепер пані Маніго смиренно повторила найважче питання. Що він збирається із нами робити? Анжеліка опустила очі. В манливій атмосфері миру, який настав після ліквідації заколоту, вона всю ніч сама ставила собі це питання. І раптом пані Маніго тяжко впала на коліна. Усі жінки в єдиному пориві послідували її прикладу. «Пані Анжеліко, врятуйте наших чоловіків!» З усіх боків до неї тяглися благаюче складені руки. «Тільки ви можете це зробити!» – з жаром волала Абігель. «Ви знаєте його серце і знайдете слова, які допоможуть йому забути образу». Анжеліка зблідла. «Ви помиляєтесь. У мене немає влади над ним, і серце його не похитне». Жінки почали чіплятися за її сукню. «Тільки ви зможете допомогти. Ви можете все. Пані Анжеліко, пошкодуйте наших дітей».